nainen. Silvia Moodig numero ääneni. Olet ystävien seurassa taajuudella 98,5. Hyvät kuulijat. Sitten te nostatte kädet ylös. Kokeillaan semmoista että huudatte. Hei! Hei! Hei! He! Hyvät kuulijat. Tervetuloa jälleen kerran tänne elämän hermokeskukseemme. Vaikkakin kuulani on kadoksissa kuin entisellä ruletin pyörittäjällä, toivottavasti en löydä sitä päästäni kuin pustin. Mutta nyt elvistä se helpottaa. Anna paukkua, go! Sä oli aina palaa. Uita rää balaa. Mm. Pidä huolta. Mm. Mm. No niin, näin. Kato, se oli. Terve. Terve. Mitä supi? Mitäs tässä? No mitäs? hyvä, katso, mä tiedän se. Sulla meni asuntoremoitti, kun me koposin kanssa demoittiin. Trojan valloitus. Ja saatiin Helena sotosaviksi. Mitä? Kyllä. Helen kuiskas mun korvan. Olitko kumpuni kuningas? Mä vastasin, että kun sä piehelät mun huiluun, mä tuli. Joo, tervetuloa seuraava valitettavasti taas. Tänään on aiheena kylähullut ja muut friikit. Ja tässä ensimmäisenä kappaleena on Pulkkinen ja nimenomaan, nimenomaan, nimenomaan. Ja tässä on niin jumalattomasti matskua löytyy. Täältä tulee heppu! Hullu mies, hullu mies. Jolla päästä... Ai, <laughs> niin. hullu mies. Hullu mies, hullu Hullu mies hullu. Niin, tuossa on noin 35 viisiä jonossa, että katsotaan erittäin, kun näitä näitä Tässä Janne Kataja ja Hullu mies hullu, ja tuossa oli pulkkinen nimenomaan säännen Hullu mies hullu Hullu mies hullu, hullu, mies hullu. hullu, mies hullu. Niin mua kaikki haukuu. Ja tässä vaiheessa muistaan, kertoa, että ensi viikolla on vaalispässu. Soitetaan asiankulvaa musiikkia ja järjestetään myöskin nyt, jossain vaiheessa al alkuviikolla laitetaan äänestys. Te voitte äänestää Suomen puoluetta, ja sitten paskin Valitaan lopullisesti, selviä sitten lähetyksen aikana, mutta kannattaa jo etukäteen. Vaaleissa äänestää, on alkanut Mu Muissakin vaaleissa Niin se alkaa kohta siinäkin sitten Vaale, Ja sitten pidetään sitä paskimmasta puolueesta Pidetään ammaspessu sitten Mutta lisää hulluja tähän näin Richard Feel Good Vapuntissit mitä kappaleen Vapuntissit! Onko tässä sen Vapun pimiessä saa nähdä ja kuulla kun ne tulee kadulla vastaan, niin sydän pysähtyy, etäimistyy ja kaikki katsomaan kääntyy. Ai, ah, kuinka rytmikästi ne liikkuvat, sitä ei riitä kertomaan kuvat, Sillä ne painoimaan liikkeelle mielen tulee tehdä kaikkea tummaa. Kysyisin, jos saanko pidellä niitä hetken aikaa. Kiitos. oh, oh kyllä, näissä on taikaa. taikaa. Kun niitä on pidänyt kerran käsissään aputississa. Ei tavallista riippari tunnu missään aputississa. Ne säilyy kuin ja pomppii aputississa. Rytme viskoo hikkeitä pomppii Sitten vähän rinnat Jolta puuttuivat pukula vartalon Sitten kääntyivät tuulet Tuli kutsuva tuulet Nyt rinnat tulevat pallot on On tulla sairaan hyvät Silisilikonit Niin pysyyn pyörisivät Silisilisilikonit Ja kysytään, missä on Paskipuolueen vaaliuurna Se tulee sitten Paskalista facebook sivulle Tuossa alkuviikosta On tulla sairaan hyvät No niin. Ja uuteen, kyllä haluut tekee kaiken vammaa kaksimielisiä biisejä, niin. tai alas, pikkutuhmia ja Tossa oli Raulijohonen Punto ja Silikonit. Pienestä vuotensa vihinnä, hyvin ollut kiteekseini kiitynnä. Teleposti kellon ympäri vetästä, meikäläistä ei tavoita tästä. Sitten sukulaiset alakanapista. Vaikken käytä eskan kannapista Kuluksen hieman ennen muuta panoa. Mm -mm. Siitä iäneen ei suota sanoa Miks äit alkaa minua puolustamaan? Älä paka huoli Haluu on puuta jyvää. Kyllä, tarjee, Tuli viisi, onko tämä kumminkin tissispessu? Mä ajattelin, että pitää pitää pilluspessu, se on pitänyt pitkään pitää, Pitää pitähän, joo, pilluspessu, tissispessukin voi pitää, kyllä, mutta Silloin Anna laine oli vielä, tota noin, okay. tota niin tällainen, Meille, joo, pitää pidätään Pilluspesu. pilluspessu Mä sanoin, että mä kuuntelin jotain jotakin jostakin kokoelmia, tota vastaavaa, niin piruuttani Niin siellä on noin vi viisi biisiä, missä laulettiin pillusta ihan nimeltä, niin tota tuli mieltä, että mitesko laittaa samanlaisia putkeja Kyllä, pärkin tuhmuspessu jokin mutta tässä mie, mie on sängyssä hyvä ja Sauri Suomalainen. Pää, do, do, do, do, do, do, do, do. Ja klassisia kylähulloja on tietenkin. Ja friikkejä, Sir Mr. Tässä on Aistien joulua, hyvää joulua kaikki. Hyppi eikä kaikkihan on se isompi hitti siltä, mutta otetaan tämän. Miten kaamokselle pitkään Onneksi nää. Onneks vastaan tulee 12. kuu Miele ilahtuu. Tuosta tulee aina, aina mitä syrjitään, jotka ei omata Facebookin jäsenkirjaa. Näinpä se on. Ei ole äänioikeutta sitten niin. Ainien voi jouva nähdä. Jää miksi pastiksessa ei ole kuultu pitkiin aikoihin? No joo, mauton vitsi he vielä viime viikossa. Kyllä, se oli karsseeta. Muffi Onko Onko jollain muulla puolueella jotain mahkuja persoja vastaan paskuudessa? Mä veikkaan, että tää aika lailla, kristillisellä ei muuten olisi, mut kun perä on siellä, niin kyllä Päivi Mä veikkaan, että se on persut vastaan Päivi Räsänen. No se jää nähtäväksi. Mutta seuraavaksi tämä Violet Ra Reinhold vai Vincent Reinhold vai mikä tämä onkaan? Tottone, niin sininen, mikä tämä onkaan? Vincent Songon kappale nimi. Pyydän kiinnittää huomiota hänen lausuntaansa. Pitää pitää muuten joskus paska, tönkkö tön, tön, englanti spessu myöskin. Only 50 francs you made once in May. Only 50 francs. Dreams alive Only fifteen francs from cradle till today The golden fifteen francs So you will get away Oh when then I am lonely boy I'm looking at the sky I'm looking at your pictures about time. Runners like an ancient year be well, people don't get anywhere. They're crying over the misery and drawing all the walls. I lost the colors and Before the storm I know It's been coming For some time When it's over So they say It'll rain A sunny day I know Shining down Like water. Tää on koska tää on Närviöstä, niin tää sopii kylähulluiksi. Kristian Have Havio Ever City, Kristianisdemokraattin Järko P. Haastavat kuulemaan persuja paskuudessa selviä ensi viikolla. Jos Pilpessun saan, niin mä lähden mukaan. Jos saa, niin ei mua ei sitä koko Joo, pelaittoa vietysti. Joo. Ja eräs, eräs on ilmoittanut, että he, tehdään nakuspessua. Hän haluaa tulla tänne halasti tekemään lähetössä. No tehdään sitten. Kyllä aika sentään. Ja hyvinkään spessua toivotaan taas... On! Tulee, tulee, tulee jossain vaiheessa, tulee kyllä ihan takulla. Mä haluun äänestää demoreetta paskisvaaleissa vallissa, voiko lähettää postissa. Voit lähettää, mutta sitä ei noterata. Koumola on joo. Mä oon miettinyt jonkun kanssa, oon kanssa miettinyt, tai ehdottanut sille, että pidetään tämä mikä tää kymenmaa vastaava. mukaan me saa. Jee! Yeah. Oh, tää on hirveen paskiselmi. Parasta lausuntaa enklanniksi ikinä. <lipäät> Kyllä. Onko paskisessa ikinä ollut listaykköspessu? Eli soitettaisiin ajansaadossa listaykköspessu. Sillä on ollut paskujenpiesi. Joo, semmoisen yhden hitteen. Me ollaan viisi niin ihmeet ollaan soitettu. Kyllä. Tosti, joka kirjoittaa, ai, vanna, no, Janski. Ja tää on jo Persus-pessua, jo Persus Kylähullu-special, joo. Ja tää on siis Juttitrilogian kolmas osa, mutta ei viimeinen osa. No niin, sinä tuli se, on yksi jopa kokonaan. Tää on lisää ääntämmöistä. Tästä en tiedä, meneekö oikein vaikka väärin, mutta Kylähullu tämä on, koska tätä suomalainen laulaa Japaniaksa. No mä äänestäisin sitten akuankkaa, kuten kaikissa aina vaalisi aina lailla ylisöllä. Kannattaisi perustaa akuankka itse asiassa, se saisi ihan saatanasti ääniä ihan samaa, mikä olisi agenda. Mutta tässä Laura Vanamo, se tunne, Jaappaniaksi. Laura kaikki mukana, Kiri, jopa, josa, homo, homo, koko! Kukka, isä, kikö, kerkä, kerkä, kerkä, ikä, kerkä. pitää karaoke space? Vois pitää karaoke space, joku tulee tänne jotkut laulamaan karaoke. Minä en ny koko lähetystä sitä suosittu tekemään. Kansiine. Tai jos kuudellaan vaan karaoke-taustaa. <laughs> Hei, siinä onkin mun hyvä idea. karaoke ei pelkästään. Te voitte laittaa laulun sanoja mukaan sitä tota, chatboxia, kun kuin niin etenee. Me ei tämän tärjätä. Pystytään kuitenkin orientaalimaisemissa. Japanista Kiinaa. Yesterday. My troubles seem so Tässä on todellinen kylähullu Wing. Oh, ja meikäläinenhän on kaupunkihullu. Saturday. asuu usein maalla ja maalla on usein maatiloja ja maatilolla on usein eläimiä ja niiden jokossa on usein hevosia ja hevosetkin lisääntyvät eli varsavat eli ja olisiko mahdollista kuulla pitkästä aikaa meisiin ja kysyy Hem onnistuuko se onnistuuko se M mä oon ottanut tänne leviä mä en, mä en tiedä mä en kerro mä en kerro no kun se sen etukäteen ei ehdi hakea tuolta jos ei ole otettu tänne o tuleeko tuleeko tuleeko tuleeko voitte ehkä päätä tästä näin Tuossa aik aikaisemman viisi aikana. nyt pyrin siihen kuumaan, että anime vaan silmissä. Joo, on liikaa hajate. No kuuta toku turvaa. No, oi, oi, oi, oi, oi, oi,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 Its number is 666. <tip> <tip> Joo, tässä kyllä hullus koneesta. Antto meidän 2 kaksosvuotias kakkaraka te nyt näitä Iron Maiden klassikoita. Park Pass klassikko. Kohtasi sinä no? Ha, mennäsin ästi. Can Rauker on onneksi umalassa. Joo, kiitoksia. Hey ja muuten Rauker laski viimeksi, että tuota, kuinka monta kertaa tuli nostaa syölle sen viime lähetyksen aikana. Tuhat kertaa. <laughs> Kuulemme. Lapsellista Sontaa tuli viesti. Joo, eikö se Kafe pari ohjelma Timolta tehty joku kokoelma? löytyykö siellä kylähulluja piisasi? Joo, se piti olla tuolla, mutta ei osunut käteen sun käteen. Mä mietin, että pitäisikö pitää Kafe parissa pessua, jos vaikka sanotuloita tulisi tänne näin. Onko sun järjestä No, oh! Uh, valita aikoja <laughs> no use holding back. Vilje vilje I näkyny? just no, had to opa, joo, on on someone watching me in the mist, figures move and real, kind of six, six, six, six, six. The, the number of the beast. Hell. Oh.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 Täällä puhuu tiia lintula vihreiden kansanedustaja ehdokas uudeltamalta. Päätin mainostaa radio Helsingissä, sillä uskon, että mä voisin olla potentiaalinen ehdokas just sulle. Tutustu tarkemmin ajatuksiini www.tiialintula.fi. Elinvoimaa kestävästi ja kannustavasti. Tiia lintula 10. Se Ilman sitä liian Nyt hemmotellaan perheitä ja odottavia äitejä lapsimessuilla. Luvassa leikkiä ja lemmikkejä, upeita ostoksia ja yhdessä tekemisen riemua. Lapsimessut Messukeskuksessa 10-12 huhtikuuta. Lauantaista sunnuntaihin myös Lemmikin ystävän lempitapahtuma, PET-Expo. Rasismi, Rasismi ei! Ratkaise työttömyyttä! Rasismi ei! Ratkaise työttömyyttä! Rasismi ei! Ratkaise työttömyyttä! Olen Dan Koivulaakso, vasemmiston vaihtoehto, ja ehdolla Helsingistä numerolla 33. Se on asfalttia. Se on valkoista maalia. Ja sinä voit päättää. Voit päättää, onko se tien turvallisin vai turvattomin paikka. Sinä teet suojatien. Liikenneturva ja autoalan Stompin Stompinfestarin pääkonsertti lauantaina 11.4. kulttuuri Gloriassa. Baba Jack Duo Englannista, New Orleans Soul ja Willie West and the High Society Brothers... Tremme tv sarjasta tuttu Johnny Sansone ja ranskan rockeroll-hirmu Nico du Portal and his Rhythm Dudes. Liput 3250-tiketistä www.bluesnews.fi. Stompin!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 ja jatkuu. Groovy teemalla. on jo nimensä puolesta kylä oluspessuun. Kuumatkaa biisistä myös Rocksonin edustaa taskraste hullutta toiskin sait toi. Saitsit vielä pelaisu. Fantta Jörmakko soimaan. Jotain etsit puuttaa, On kuin oi kuuma kesä. Jo nyt on kann, kannatusta. Vielä tulee noita. Kyllä hullusta huomasin, että nyt sen ne pääsen muuten levyttämään, että niin tekee julkaisee sitten komakuustaan Tässä sellainen. Kunne tätä laulusuoritus on ihan oikeasti? Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä, vielä voi löytää ystävän, vielä tilaisuus. Ja murre, murrehan se, se on kyllä hullujen touhua, se. Kuloppa, sitä nyt on rauhallinen. Mistä on menoja meininki? Kunnellaan, lähtikö tän liikenteeseen pikkuhiljaa. Sinä etit vielä tilaisuutta. Kaipout jotain etit uutta. Onko ku oes kuuma kesä joo? Pänny nöjä, mutta vielä tulloo noita lämpimmiä joveta Sinä koko pitkän talven jaksoin ottaa, vielä on kessejä. Olaisuuden suun. Kesä sul paljoaa. Oho joo, tässä on, mikä sitä onkaan? Jappakälinen ja Sylsä Aasta orkesti. Ja vien on kessejä jäljien. Ja tota. Eri... Sitten Jorma K. nykästään budjettiin niin. Tässä on tämmönen Jeesus-biisi. Katso vihtyä. Harvinaisen hilveintä to toimintaa. Joo. Kyllä, kyllä pikkukyllä, niin monissa paikoissa on mitään muita hihjuleita, tota, niin, hi -hi niin tämä sopii hyvin siihen. Niin. Katso viestiä sulle tänään, herramme tuodaan voi. Tänä päivänä ootan vastaan, armahdus ikuinen, Tänä Jeesus jo kutsuvi sua samoristin juurelle. Tämän on huomu maa. ei ole saastainen, tänään Jeesus jo kutsui sua savuristin juurelle. mikä nyt toi, toi CD tuohon noi? Katsotaan -du -du -du. Nyt on kolkkaa, tuli viesti. No mikä nyt on, kun toi nyt jymähti tuonne noin? Toivit, toivit, No ei. Si on tuulee so. Sono Mikä in pystyy vastaamaan. Okei, okei, okei, mielenkiintoista. Mielenkiintoista, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Nyt on kyllä totaalista skeidaa. Miksi tämäkin uskollinen massispiisi on tehty? En tiedä, mutta uskovat usein sanovat, että ne ovat Jumalan hulluja, niin sopii hyvin kylähulluspessuun. Nyt ti rupesi ti onneksi. Jesuksen vien maailmalle. Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuulteessamme. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle. Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuulteessamme. Ja no niin kunnassa verrataan enodisko, enodisko, enodisko. Mä arvasin, että joku pyytää tätä näin. Diskoon, diskoon, diskoon enon, enon, enon, enon, eno. Sinne mennään, mennään, mennään, mennään. Jokke osssi, heppa. Jokke ossi, heppa! Hyvä heppa. Sinne mennään, mennään, mennään. mennään. Mutta missä masa! Missä masa! Diskossa, diskossa, enossa, enossa! Totta helvetissä! Alpo Mölleriä. ja en on disco vähän irroi tällä. Disco, disco, disco, disco. Paila, No, masa, masa jälkeen vaihdetaan viisiä. Der police dico con loppu. loppu Ja on ihan pihalla. Seuraavaksi arska, arska soittaa arskaa Ja tiedä kuinka selviäisin Liisin, älypäpää, kumplettyka paljon nimi Niin kuin sinä selviäisin Ei kun selvisin, sori no, Masa, masa! Diskoon, diskoon, diskoon Diskoon, diskoon Kaikki mukaan Diskoon Onko masa edelleenkin diskossa? Se pitää nyt selvittää tähän paikkaan väliin Hei, missä masa on? Isko iskossa, isko diskossa, enos, enos. No tuli No, tulisekin onneksi. Jos näet lehmän niityllä, niin sanot päivä vaan. Ja kysymistä ikassa. Tapenemä minä sanon jos lehmä puree sinua niin puret takaisin ja sano sille sitten no mä jo tuonkin arvasin Nyt on pustan poikas suosittuna aina, monelle hän onkin ollut lahja sekä laina. Lemmellä jos leikki, piti silmä peliä, kyliäkin kulki, oli kipinä, stopiksella tuoksui Chanel. Toiset leikki hippiää. Mosta sansa poika Käytin ei eikä ollut juntti. Tuossa oli no niin sieltä tuli jutti se on kiva Tervaara on varaa pyöritö kuulemma tulema on hän Paski paski ikinä kiitos Mitä murretaan yritetään tämä voi olla Viertää kerran auringon, kerran löysi hikiän, nyt sen ymmärrän. En ymmärrä. Kautta etsihän. Löysi hiken siis mitä helvettiä! Pitkästä aikaa, Chandor poika. Arja Vek. Sitten tota, kylähullut mitä tietenkin soittaa leviä hullut mielenterveyden puolesta. Tässä on seuraavaksi tuo Ruben Stiller ja kappale nimetään Puhutaan minusta. En <tos> <tos>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 Perusarvojani niin nimittäin ovat seksi, pilkku, valta, piste, raha. Ei välttämättä tästä järjestyksessä, mutta perusarvoja on. Kuulevatko naistenlehdet? Ostakaa burnouttini, niin saatte bonuksena keskiä kriisiä. Mennään se mun kuolleen koiran haudalle. Niin minä teen siinä pari tuntia sitten surutyötä vaikka, okei? Okay. Niin Tuossa tuli Jeesus-piisin aikana, Jeesus kostaa nyt, niin sitä pitää, no joo, päässyt niin sen, ei se ruveta, että asiaan. mitä tekisi niin on seuraa? niin, kaivanto, kaivanto, kaivanto, Petri. Tätä ei jo toivottu niin, uh, politiikkaspessuun, tästä löytyy ehkä, soitetaan tää tämä kakkospiisin presidentti ja minä, Tamminen Mikson, ensi viikolla, mutta tässä on, on tullut aika polttaa Suomen tämä on kyllä hullu tämä on kyllä hullu ehdottomasti. Sopii ruksun perään. Ja sitten seuraavaksi varoitetaan, että tässä vaiheessa tulee Ilkka Vainio ja puhtaat muna, munat ja pilvitä mieli. Neljä viides osaa haastatelluista ilmoittaa olevansa tyytyväisiä tasavallan presidentti Haaseen. <tos> Jeesus maailman aika tuli, ja äsken uskoi, onnes olkoon sitten Taika polttaa Suomen passin. Kerätä tuhkat ja tuuleen heittää. Amla jostakin turvapaikkaa, lähteä lätkin ja jäljet peittää. Ja me ja taas toivotaan tuolla noin, katsotaan katsotaan löytyykö sitä ja kokoomus ovat olleet samassa hallituksessa. Kahden. Onko siellä tällä, mä veikkaan, että Ei Toikki pidetään aivan suotta, on tullut aika Suomen passi, hyvästi. sait Vuonna 1990 Enon luuttapohjaassa asuva Alpo Müller teki enon kulttuuripäiville, kappaleen enon disko, joka vuosien jälkeen kohsi suorastaan kulttimaineeseen enon diskon, historiaa voi käylaoloista kirjasta, jonka Alpo Müller on itse lähtenyt yleisadilla, saatteeksi levyn kanssa kirja selviää, Että kappaleesta, kappaleessa on nyt Hemppa ja Masa ovat Alpo veljiä ja Jokke muutoin kuin veri. Okei? Okay? Myöskään kuvassa esiintyvä, tuossa oli Enon vete, ei ole alkuinen Enon disko, vaan eikä Enon kirkon kylällä. Jyväiskylän yliopistolehdessä on myös kirjoitus ky ky ky ky kyseisestä levystä. Kiitos tuosta, tu oli oleellista informaatiota. Taika poltaa Suomen passikkeja. Tää Ei perhana lehmän persestä näitä Juntiraalia oikea löytyy. Näinpä näin, Juttis päässä menossa. Kaikenlaista hullua, että tähänkin maa mahtuu. Toi on niin, kyllä. Joo, eiköhän tää ei nyt ei Eiköhän nyt niitä. Totta helvetissä riittää. Mikäs oli laittanutkaan seuraa? Mä en enää muista. Ai niin, se Irkille vain on viisi. Mä en sano, miksi se Ei, ei, Olin lähdössä maailmalle. Tulu äkkiä hurja melua, kun isä jäi linjauton auton alle. Se huusi parissa sanaa kun ne huomannut onnikkaa. Poika seppelen nauhasta lukeasta, isä teu on antavan neuvoa. Kun on silmät ja kerkeä kieliä, kympillä ostaa ja kahdella myy. No puhutaan munas ja vilpitön mieli niin elämässä kaikki järjestyy. No puhutaan munas ja vilpitön mieli niin elämässä kaikki järjestyy. Näinhän se joo, joo, joo, paskis. Mikäs on. Ja ja jaa, jaa, tässä jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, Jammuun. Ja niin, Rupes voi voisi äänen perusteella mennä Petri Nyykodista anytime. Onko muka näin? Onko näin? Onko näin? Mä, mä, mä, mä, märkää. Nimittäin. Ah, Petri. oh, oh, Petrikin kyllä on ollut saatana. näin on. Pärkele, Ihan tussit, tissit, tissit, tissit. Tissit. Mä, mä, mä, märkää. tissit. Mä, mä, mä, märkää. Mä, märkää. mä, mä, märkää. mä, mä, mä märkää. Ne huutatuu Petri. Paski, paski. ja pois ja tuskan. Pienet sillä voitko tulkkaa? Ouhan tässä vedetty muutakin kuin pulkkaa. Juosten parin ei niin mitään. Roti ryppy putken tulehdus. Katko käveleen kotiin. Katko, katko. Maho... Mirkossa Paska oli muuten se vittu vittulevitys. Runollit ovat kylähulluja. Totta! Mä ajattelin, että mä soitan sen, mutta ei mahtunut lähetyksi. oli niin pirusti matskua. Joo, harkittiin kyllä. Oot, oot, oot, oot, oot, oot oikeassa. Itse epäinen pitkältä peri nykortana oikeasti silleen alttia rego. Okei, okay. pesko laittaa Anna sitä märkää, anna sitä märkää. Anna mulle piparia. piparia. No niin tulihan se sieltä niin. Ja kylänhullusta puheen ollen sepi Kumpulainen. Nyt ei tuu menoa, kupain vain dapparaa vielä hulman kuulostaa. tippa Tipparaita, paradi, paradi Tipparaita, piipitä, parada Tippitä, parada Jos on nähnyt levyyn kaannen, Seppi Kumpulaisen albumin levyyn kaannen, niin huomaatkaa kuka on lavan edessä katsomassa Stanilan kanssa. Kyllä, hulleen pitää kannattaa aina. Mä oon muistaakseni esiintynytkin tavastella Kylähulut kohtaavat konserttissa. Miten te muista, mitä keräkkiä siellä oli? En muu, no, jotain siellä oli, muitakin. Jos siitä oli jotakin. Tip-pa-da-ai. Tip-pa-da-ai, tip-pa-da-ai, tip pa da Persojen Tommi Läntinen, okei. tip Parada, parada, parada, parada Noustas ylös pikki kelpaa, sitä saa, okei okay. Niin, jo mä ihmittelin, ei kai kaivantua persoon Joku laittoi, että kaivantua itsenäisyyspuolueen ehdokkana uudellamalla Jos on aina joku pikkupuolueen ehdokkana Siis semmonen, mitä jo valittu koska reuskuntaan Noniin, ehkä toi nyt riitä tosta noin Miten mä laitoin seuraavaks, mä en muista enää Ai niin, Kimi Räikkönen kappale Kimi, Kimi, Kimi, Kimi Matkias Räikkönen Nää kans kyllä haluu tekeleitä, nää tehdään viisi joistakin ur No no no no. Paskailla Hei, Palli joo, tä jalke. Palaa heti kaasu pohjaan. Palaarotan. Se jälkeen lähtee Johanna Tukiaisen lööppii ulkki. Sikku soimaa. Johanna Tuki jänikin menee kyllä hulluksi, eihän mennä tuleen. Ja mieste käy pohjaan dio konsertti nimi. Putaanit totu sinen va Kimi, kimi, kimi, kimi, kimi, Matias, Matias Räikkönen. Pulvo alla auto, pulvinpunainen. Kyli, kimi, kimi, kimi, kimi, Matias Räikkönen. Päällikkö Pottula ykkönen. Joo, ja aika lailla ylähaluuks tekee, jos joku sanoo, että... Jolloti, jolloti. No niin, kiitoksia. Jota noin, ja mennäänpäs nyt sille mainostauolle tästä näin. Missä se nyt löytyy? Tuolta noin. No niin,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 Club Mundoslez is back, dressed up with sexy go-go vixens and geezer DJs, and me, Lulu Deville and the Baron will bring some fierce nipple action on stage. Oh, mama, I'm getting wet already, and it's not even raining. Club Mundoslez, 11th of April at Bar Backery. For more info. Check our Facebook event. I, this is John Bon Johansson and you are listening to my favorite radio station. Savo ylpeänä esittää kolmen rumpalin superkokoonpano Jarmo Saari Republic, vierainaan saksofonisti Timo Lassy sekä nykytanssin huipulta Tero Saarinen, Sini Länsivuori ja Henrikki Heikkilä. Pergamon 17. huhtikuuta Savoiteatteri. Liput. Lippupalvelusta. Kaipaatko kaukomaille? Nyt voit uusia passisi verkossa. Käy ensin kuvaamossa... Joka toimittaa kuvasi sähköisesti poliisille. Katso sitten ohjeet ja tee passihakemusosoitteessa poliisi.fi. Suoraan matkaan. Kulkematta poliisiaseman kautta. Kode tässä terve. Minä äänestän Hannu Oskalaa. Minua on myös hämmästyttänyt, kuinka hyvin musiikin maisteri ymmärtää talouden toimintaa. Hannusta tulisi aivan loistava kansanedustaja. Olen Hannu Oskala ja minua voi äänestää numerolla 78. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Joo, ja nyt aletaan ennen enne sitä Johanna Tukijasta, kun on nyt toit oli just he mukavasti hollille jos joku tehnyt ruotsiksi Tommi Läntisten, Läntisen kappaleen, niin kyllä se, se Aateloittaa kyllä hullu luokkaa. Mutta paskiksi kyllä spessua tässä edelleenkin. Juntitrilogian kolmas osa. Mamma, jag vill inte till skolan Du mamma, jag får alltid vara en Ingen som ser mig, ingen som bryr sig, du mamma, var förätas de andra Musan. Se du det som inte Andra ser Du morsan Vet du var Farsan är Kan du Se smärtan Djupt i mitt hjärta Du morsan Jag går inte Till skolan Ofta Så tar det tid Att börja sitt eget liv Att flyga No se oli hyvin sanottu, mitä, tota... Mitäs mä olin Niin, mua. joku laittoi tossa viesti, että tasa-arvon vuoksi pitää saada myös urbaanien hulluja mukaan aika monta tuu suhteellintaajunsa menettynä ja tähän mahan ma mahtuu. Kyllä, johon ja tukijainen on sellainen, helsikiläinen. Laajasalasta! Onko Makiko Lehmainen tarpeeksi jutti? on. Makiko siis on itse lupautunut tulemaan tänne viedäksi, kun me tehdään Makis-pessua ja oikeesti. Se on sovittu juttu. Ja joku laittaa, että Makisen väliksi kyllä jonkinlaisen kylähulluuden pokalina, ainakin Matias Dissa on... Jo, on jonkin sosklassikko jo. Ei, pitäisikö ottaa kuuden kuuliaisuus? Voi vaan kuitenkaan kuinka ihmeessä viidulla roosa kuulostaisi ruotsiksi, kyllä joo. Viidulla roosa kuulostaisi ruotsiksi sitä viidulla niin. Joskus olin ehkä Ehkä. Kun niin ne ihan kuin Eiköhän to riittänyt sitä niin? No, Kunniuttakaa me makia ja kurrea. Kurja tänä tänään terkkarissa puoliseiskässä vieraana. Juhuu! meidän suomalaisten. Kun tämä Facebook-sivulle, niin, tota, no, niin mä joskus kerran on haastatellut Johanna Tukiaista, ja sitten sanoin, että hän haluaa mukaan politiikkaan niin edu, tota, niin eduskuntaa, koska hänellä on niin helkkaristi, tai todella paljon hyviä ideoita. Mä kysyin siltä, että, että kerropa vaikka kolme hyvää ideaa, niin... E oli vastaus. Suuret haasteet. Täytyy muuten sopii hyvin politiikkaspesuun, mutta ensi viikolla tunnuitetaan. Täytyy huomioon, että ensi viikolla lopettaa tähän näin muhtaasti kokonaan loppuun. Yhden vuoden yksinäisyys. Ja alkaa kuuden vuoden kuuliaisuus. Ja vähän ison piekkaan ja vähän isompien kaupunkien juttuja ja kylähulluja halutaan, niin valitaan asialla näin ole Tero Moilainen, tää ja vahas mies, joka laulaa kappaleen mitä Vantaa. Vantaa sun kuljen, minä iltaisin. Vantaa sun Vantaa hyväilevät köste kost tämä joesta vai kaupungista vai no ransas joestakin myös mutta tota niin onks tavil sät Vantaalla? tavanta Vantaa sun ranta kiä ollaan Hakunilasta sikö tässä ollaa kohta se alkaa aku nelän va niin se seluttuli selväksi ja siirtää kyllä hulluja, kyllä hulluja. ja köttä mun mielestä menee sillä Vanta taisi Hels Helskiski, Helskiskiin, Helskiskiin! Esa, esa, epa! Kuulet, etä, aatiota! Kallion kulmilla ensin sut näin, olit niin kaunis, mun silmissäin. Jatkoit matka ohi bussipysäkin, na sitten kunasta suotautelin, mua kiinnostaa. Kaupunkijuntti Vantaa-Rantaa voi, hyvä on tuli just viesti Olen joskus katsonut YouTubessa videota Johanna Tukiasenkeikasta Hypnoottinen kokemus, se oli vähän kuin autokuvari Aivan karsia näkyi, mutta jostain syystä ei katso pois päinkään Oli järkyttynyt. loistava viesti ja pelto ja tosta tuli vielä sellainen päin, niin kyllä hullut, soitapa niiden piisi lävistetty laulu, kuulostaa klamydialta. Joo, ei ole nyt taas näin, mutta klamydia. Hmm. Hei, hetkonen, mikä toi alkanut kuunnella alusta. Mikäs, mikä, mikä te ootan nyt oikein vaivaa? Hop, hop. Läde, läde, läde, läde. Miksi lapsille opetetaan eläinräkkäystä? Se varmaan riittää sitä viistaa. Ensimmäistä kertaa. pysäkillä Toi varmaan riitti. Kyllä, varmaan ei tätä perustelua, miksi tuo on kyllä hullu. Mitä täältä muuta voisi löytyä? Tässä on armottomat 40 klassikkoa hyvin rajamailta. mailta! poikarakkaus. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Joo, ja maisingia, maisingia, tuleeko se mikana vai koeiko? Mikana mä saan täytäntöön kokonaan, ja se on joko se on se tai sit se ei ole se. Nimeni on Eto, Eto. Mäki Kokke Englannin. Ei se meina mitään, vaikka onkin viimeisin. Joo, englantilainen laulaa suomeksi. Serittää Se riittää kylähulluuteen. Joo, hypitään kesä, Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, maaleen punainen. Ja sleep sleepersit, kun oli aikansa kylähulluja. Ja kässä mennään motarille sitten. <tos> ja mä parissa pysytään. Nyksyn Matti. Nykäs Matti. Parkkele siinä on kyllä asia jätkä. Tälle liineelle. Heppa ja please Jussi toivoo. Mitä heristiksi <tos> voi tekeä Se se tekeekin. Keison totaan oli pääkkösi ei sen tiedän. Mä sanoin kohta tulee, ei silloin vielä. Nyt on huikea loppu suorattoti. Tydy Matin Kyyrissä moottori tiellä. En lähtisi siapaemme sitä mieltä. Mä näketsi itse selkeä Clamydia, Clamydia vielä viime. Clamydialta kappale pastiksesta tietenkin Persecee. Kyllä onnekin on. Vedat tanto vento, ma spettore vaikka le can. Poi catturi Ja taas laulu No urheilista, noni. Yeah. Isä auton, se on ihan auton, Auto on turbo, kuski on urmo. Kaasua painaa, pensaraat laitaa. Tää menee Volkan juisen Napoleonin mopo. Pajua ei puskaa missä ge ge ge ge ge ge ge Mikä on kikkasen? ge ge oh -oh -oh. no, on vielä se Ja viikko ja pippalo, niin Kyllä ja juntti speksi. Kyllä ja juttise kyllä paremmin kuin siihen. Mikä, mikä, mikä tulee? Mikä tulee? Ei perseestä, mutta aikalähältä. Mikä tulee sieltä aikalähältä, kun synnytetään? Oi varas, pidä, oi, va, oi varas, pidä varas. Sekin ei toivottiin tosiaan Matti Nykäseltä, mutta se on muuten se Kari Tynin, se Hockey night tota, no niin, sanottava kappale. Ke, ke, ke, ke. Joo. nyt, se tässä näin. Kiitoksia. Pudostaa sydänsä. tulee seuraavaksi lähetyksessä muun muassa Asan puhelinhaastattelun. Noin. Isn't it amazing how a new life starts, how a little baby horse in the evening. It gets. Ja jos joku tätä ei ole kuulu aikaisemmin, niin tässä siis lauletaan varsomisesta. Hirveetä. How goes round and round and again and again all the time. One shining morning, when the mirror's out, with her fall, they walk around and run, and it's amazing now. And a few minutes later, they run like a wind, amazing I'm new life. Hey, this, I'm gonna do this, I'm gonna do this, I'm gonna do this, little baby horse, Little baby horse, <laughs> and then I'll amazing, a new of life, goes round and round again, and a lot of this, we always return to this song. Yes, Esmikola, the ball is a Pascal Facebook-sivuilla. Sitten me laitetaan alkuviikosta joskus, että mikä on Suomen paskipuolen aikaa sitten lähetyksen loppupuolelle asti 27 vuodekaan kuluttua. Se selviää silloin sitten. Lähetykseen lopussa on tämä kaudesta. On joo, Seflo Fly Frogger, kyllä. Istukaa salas. <lacht> tämä se, se ku... <lacht> Oi, oi. Puunu Peti ripas selkeä tuossa kun piti istua alas. Amazing. Yeah, Just a little... No, now I'm going to get the end of it a little bit. Rämäkästi Sventerillä potaisse ei oikein kunnolla. Ja nyt lähti!